На чужолодстві страчували без суду. Виловлювали повій і дико знущалися з них, прилюдно вирізуючи в них таке, що соромно й мовити. Людфі Паша дійшов у своїй запопадливості до того, що склав список найславетніших повій Стамбула і передав його султанові. Сулейман не вірив власним очам. Араб Фаті, Нарін, Карат, Нефесе, Етліасес, Маруфе Камар, Пататлу Гініч. Як сміє цей чоловік втомлювати присвітлі очі падешаха якимись підлими іменами? Може, він переплутав султанський диван з театром Карагйоз? Де імам, хатіб, муедзин і бекчі завжди збираються докупи, щоб упіймати зрадливу жону. Гнів і зневага султанові були такі безмірні, що він не схотів навіть бачити великого візира, а передав Хатіджі, щоб вона вгамувала свого чоловіка. Ось тоді Людвій Пашай кинувся з кулаками на султанську сестру, так що його насилу відтягнули євнухи. На дивані державну печать у Людфі Паші було відібрано і передано євнухові Сулейману Паші. Рустем став другим візиром. Людфі поїхав у довічне заслання. Хатіджа знову була чи то вдовою, чи то розлученою Так у дивані лишився тільки один султанський зять І відтоді вже ніхто поза очі Не звав Рустема Пашу інакше, як тільки Дамат, зять Його зненавиділи вельможі, яничари, простий люд Як колись ненавиділи Роксолану, приписуючи їй чари Тепер злим чарівником вважали цього вчорашнього конюха. Казали: "Спить на конюшні, а в сні бачить себе великим муфтієм". До нього все це доходило, і він сміявся. Не великим муфтієм, а великим візиром. Переробимо туркам приказку, бо хіба в них не починається все з коня та з конюшні. Кінь завжди попереду воза, султан, попереду люду. Отож султан як кінь, а конюх коли й не поперед султана, то вже поряд. Поети писали і розповсюджували на нього в'їдливі епіграми й сатири. Рустем навіки зненавидів поетів і будь-яке письмо з укороченими рядками. «Пусті слова черева не наповнять», – зневажливо цідив він крізь зуби. Його не любили, але боялися, бо нікого не щадив. І горе було тому, хто попадав Рустемові на язик. Цей чоловік не знав доброти, не відав жалості, не вірив у красу, або, може, й у самого Бога, знаючись тільки з шайтанами. Султан колись обідав здебільшого тільки з Ібрагімом та візирами, тоді з Хасикі. Тепер став влаштовувати обіди з Султаншею, на які щоразу кликав когось з найнаближеніших. Для цього всі придворні мали збиратися у великому залі прийомів, Найвищі державні мужі товпилися в вузькому переході, наступаючи один одному на ноги, сопучи, стихалаючись, обливаючись холодним потом страху. Кизля Рага викрикував імена тих або тих щасливців, тоді з грюкотом зачиняв двері перед носом у решті. Навіть візирів не всіх кликали, заставляючи перед дверима то того, то іншого. «Ну, кого сьогодні забудуть?» потирав руки Рустем, протоплюючись наперед, бо знав, щоб без його дотипів султанові і ложка в рот полізе. На обідах присутні були шах деба Язид і Джихангір, яких султан ще тримав при собі. Іноді приїздив задірне Мехмед, улюблениць Роксолана і Сулеймана. Сідав коло падишага, тонкий, вогнеокий, дервовий, зиркав на всіх так гостро, що вмовкав навіть Рустем. Селім і Мустафа приїхали з своїх провінцій під Новруз. Селім скрізь возив з собою Мехмета, якого взято з топкапища Малим, щоб бити, коли шах за Деселім лінувався у вивченні Корану. Так той Мехмет і жив коло султанського сина, отримавши прізвисько «Мехмет для биття». За обідом його саджали навпроти Селіма. Той кидав обличчя Мехметові кістки, жбурляв посуд, Реготав, кричав слугам, «Приберіть з очей цю мармизу!» Мустафа був поважний, пещений, білотілий, тримався ніби султан, і Рустем одразу пустив шпильку. Головне не в тім, що він каже, а в тім, що дуже гарно ворушить губами, коли говорять.